وَمَنْ يُطِئِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا Amma ba'd Surah Al-Nabi Muhammad Al-A'udh Al-Quran Hadith Al-A'udin Selamat tinggal In Rahmatullah Al-Quran Kitim wa-sukkya ayatkan Ambul Satu Dibadu Surah Taha Yaitu Himan Allah Subhanahu Wa Ta'ala A'udzubillah binasyaitanirrojim Qallahu Musa wa'ilakum La'takhtaru alallahi kadiban Fayushitakum bi'azab Wa kadkhaba baniftara فتنازعوا أمرهم بينهم وأسر النجوى. قالوا إنهاذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما. أي يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهب بطريقتكم المثلة. فأجمع كيدكم ثم اتصفى. وقد أفلح اليوم من استعلى. Kata Musa, "Imma an tulqi, imma an nakuun awal man alqah." Kata Belal, "Faidah ibaluhum, agciyuhum, yuhiyel ilyih min sihrihum anna tsa'ah." Berkata Musa kepada mereka, Cerakalah kamu, jangan kamu mengadakan pendustaan terhadi Allah Subhanahuwataala. Maka demi nasehatkan kamu dengan seksa, dan sungguhnya telah rugilah orang yang mengadakan pendustaan Maka mereka bantah-bantahan tentang urusan mereka di antara mereka dan mereka menghasilkan percakapan mereka Mereka berkata, sungguhnya dua orang ini adalah benar-benar di sihir Yang hendak mengusir kamu dan lari kamu dengan sihirnya Dan hendak melenyapkan kedudukan kamu yang utama Maka himpunkanlah segala daya sihir yang kamu ada Kemudian datanglah dengan baris dan semuanya beruntunglah orang yang menang pada hari ini Setelah mereka berkumpul, mereka berkata, hai Musa Pilihlah apakah engkau yang melemparkan dahulu atau kamikah yang mula-mula melemparkan? berkata Musa. Silakan kamu sekalian melemparkan. Maka tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat mereka terbayang kepada Musa seakan-akan ia merayap cepat kerana sihir mereka. Apa berdengan ini rahmati dan dikasihi sekalian? Dari sudut bahasa Arab kalau kita belajar, wa ilaikum, wa ilaikum ni mumpukan doaun alaihi. Doa ni ada dua bentuk Satu doa lahu Satu doa alaihi Ni kalau kita pelajari Yesud bahasa Arab Doa alaihi maknanya Merujuk kepada doa kehancuran Wailakum Dia satu uslub Untuk menunjukkan Kepada kata-kata yang tegas Kepada mereka yang degil Dan mereka yang anti-Islam Cuma kata, -kata amaran Kata-kata yang terdapat di sebaliknya Doa untuk menghancurkan ingat saya tuan-tuan dan hadirin jika saya sekarang kepada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah pun mendengar seorang sahabat sya la'anakallah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadzal la'in ya'iruhu qala ana ya Rasulullah. Qala anzil anhu fala tashabna bimal'un. La tad'u ala anfusikum wala tad'u ala auladikum wala tad'u ala amwalikum. لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فستجيب لكم. Terdapat satu hadis Nabi bersamaan para sahabat. Tiba-tiba seorang sahabat ni marah sangat dengan untanya. Lalu dia telah berkata, Hai unta, semoga Allah melaknatmu." Maka kalau kita sebut ikut-ikut -ikut dengan orang putih menggunakan perkataan-perkataan yang menghina, yang mengkeji dah jadi biasa pula. Kenapa? Kerana orientasinya barat sering menggunakan perkataan-perkataan yang tidak baik, tidak sopan, tuan dalam hadis nabi mengajarkan kita contohnya salamukmi milpaan, walala, walalaan, walapa, hisyen, walabadi. Orang beriman tidak boleh bersikap melaknatkan orang, mentoh orang, memfitnah orang, mengatakan perkara-perkara buruk terhadap orang lain. Nampaknya sahabat ni dia melaknat, mengatakan satu kata-kata, menghina untunya sendiri. Nabi saw telah pun bertanya siapa yang melaknat untun itu. Folan tersebut menjawab saya wahai nabi saw. Nabi telah bersabda turun dari untu itu. Jangan kau menyertakan dengan kami pada hari ini Satu yang telah dilaknat Nabi amat sensitif kepada Perkataan laknat tuan-tuan yang memulakan Allah sekian. Jangan gunakan Sebab Nabi telah melanjutkan bicara ini dengan bersabda Jangan sekali-kali kamu mendoakan keburukan untuk di kalian sendiri La tadu'u ala anfusikum Lagi doa'un alaih Dari sudut pasal Arab lain daripada doa'un lahu Doa'un lahu maknanya Merujuk kepada doa kebaikan Tapi doa'un alaih ini merupakan fi'l yang Merhajatkan kepada huruf jar Jadi doa alai Mana doa kehancuran yang Kamu doa ke atas diri kamu Maknanya melaknat diri kamu sendiri Jangan melaknat anak-anak kamu Jangan melaknat harta kamu Kamu tahu tak? Tiba-tiba waktu kamu berdoa kecelakaan itu Tepat pula dengan saat Di mana Allah memakbulkan doamu itu Lalu permohonan kamu Menjadi masalah besar Kepada apa yang kamu kata Jangan tuan-tuan Jangan kata yang buruk-buruk pada anak-anak Ada orang dia sepak anak dia Mengajar anak dia buat perkara-perkara mungkar Mengatakan anak-anaknya Perkataan-perkataan yang tidak sepatutnya Tentang yang dimulakan Sekarang ini kita baca perkataan yang Allah gunakan Nabi Musa Dia sebutkan Allah SWT telah pun menggunakan perkataan ini Wailakum, telaka kamu Kalau kamu tak ikut apa yang aku bawa ini Sedangkan kamu tahu Maka tentulah kamu ini berada dalam Pemurkaan Allah SWT Faiusaitakum bi'azab Yus'itakum Yus'itakum Dia berkata su'ut Allah akan menghancurkan kamu Kalau umpama yang dibawakan di sini Su'it isti'ara Merujuk kepada Seolah-olah Rambut itu tercabut Habis di akarnya Botak jadi kepala Maksudnya kemurkaan yang amat sangat Kepada mereka yang mendustakan Allah SWT Wal-Halil tahu Perkara yang sebenar Al-Isir tentulah faham tuan-tuan Bahawa siapa yang benar Bila mereka mendengar perkataan Yang digunakan dan Musa ini Mereka pun yakin Seperti yang telah kita gambarkan Pada kuliah terdahulu watanaza'u amrahum tanazuz kalau kita belajar bahasa Arab tanazuz ni merujuk kepada berbalah-balah menarik satu sama lain dia tahu dengan tasaqul Allah menggunakan perkataan ni beberapa kali bagi contohnya pernah kita pelajari yang surah Araaf yang lalu wanaza'na ma fi suduri min ghillin ikhwanan ala sururi mutaqabilin wanaza'na kami cabut tu kalau naza'ah kalau perkataan sa'ala lagi kalau kita lihat Allah gunakan dalam surah Ali Imran, tanzi'ul mulka mimman tasha. Kamu menaeri kerajaan daripada siapa yang kau kendaki. Ini berkuasa mungkin itu so, tidak lagi tuan dimuliakan Allah sekalian. Bagi Allah gunakan fa in fi syai'in farudduhu. Farudduhu ila Allahi rasul. Ni ayat surah nisa Sering kita dengar pada Jumaat, khatib menggunakan ayat ini. Jadi fa tanaza'u maknanya mereka pun berbalah-balah satu sama lain orang so, mengatakan begini so motukan mukhasaman mujah adalah maknanya ini sebenarnya boleh katakan kalau kita lihat dalam kamus sebagai contohnya kamu semua fradal al Quran wali al-imam al-asfahani al jadi maknanya di situ berlaku mukhasama berlaku mujah adalah munaza'ah jadi berlaku perbezaan pandangan lihat orang ni berkata benda yang betul ni takkan dia nak kata begini kalau dia tidak ahli dia bukan isir ni. Mereka mula berbisik sesama sendiri. Fatanah za'u amrahum bayinahum Mereka pun berbincang sama sendiri. Eh, kau akan berdepan dengan seorang dia betul. Kita ramai. Dia seorang. Kalau orang yang benar tentu dia berani yang berani kita. Kita ramai ni. Kalau orang salah tentulah dia perlukan segamai kita juga. Kerana ada banyak riwayat disebut oleh ahli Tafsir. Daripada 72 orang sampai lah beribu-ribu seperti dia sebut. Yang pentingnya ramai kerana Allah gambarkan di sini Fatanah za'u amrahum bainahum. ramai mafum dan persia qul'ayah daripada konteks ayat ni kita dapat lihat tentunya ramai mereka ni mereka mula rasa takut mula rasa serba salah Fir'aun paksa untuk lawan dan orang ni nampaknya seorang yang benar kerana dia berani dia seorang diri kalau dia salah tentulah dia takkan berani berdepan dengan kita ramai logik akal mereka telah pun mengatakan seperti itu tentuannya -tentu, adalah hati yang dikasih Allah mereka merahsiakan percakapan mereka tanazok mereka menyembunyikan perbincangan antara mereka dan mereka akhirnya telah pun mengeluarkan kenyataan washarun najwa menyembunyikan qalu in hadhani lasahirani yuridan an yukhrijakum mereka pun akhirnya berkata kenyataan yang terpaksa dipublishkan kepada orang ramai dalam press conference itu memang dia ni seorang pendusta dia seorang ahli sihir itulah kata-kata orang yang sedang buntu tak tahu jalan keluar dalam pertemuan yang mereka lalui itu tuan-tuan bagi para ulama lorah Nuhah Jamak bin Nahwi Alih-alih Nahmu Dan juga Al-Lorah Mereka berbeza pandangan Kenapa Allah gunakan di sini In hadhani Setengahnya baca Inna hadhani Kerana inna ni Dia menasabkan isim selepasnya Tapi sibawi Dan gurunya Khalil bin Ahmad al-Farahidi dan kebanyakan para ulama dalam tafsirkan ini menggunakan in di bermakna ma. in di sini merujuk kepada makna ma nafi. Pendek ceritanya tuan-tuan kerana para ulama dah panjang pembicaraannya di sini. Kalau diceritakan pada tuan-tuan pun kebanyakannya tidak akan faham apa yang akan disebut. Yang betunya qalu in hadani lasahirani yuridani ayukhrijakum min ardikum. Min ardikum bisihrihima wa yadhhabu bi tariqatikum al Jadi in di sini makna ma. Diorang hanyalah, mereka hanyalah merupakan diorang dari sihir. Siapa dia? Musa dan Harun alaihi wa sallam. Apa lagi modalnya Kembali pada cerita firakun dahulu. Yurida ni ayu khijaku min ardhikum. Betullah, tuanku. Memang, dia ni berdua nak keluarkan tuanku dan juga sekalian pemerintah di Mesir ini dari kekuasaan. Anilah, bila menggunakan ayat dan keadaan tersepit, tidak faham bagaimana nak menghadapinya, maka modal yang lama digunakan balik semula begitu yang sama kita akan lihat dalam surah Yusuf insya-Allah ada peluang nanti Nabi Yakub telah pun menghalang anak-anaknya dia membawa Yusuf yang kecil dengan mengatakan nanti dimakan segala akhirnya bila mereka tolak jatuh ke dalam telaga perigi buter itu modal yang sama digunakan juga Betullah yang telah cakap dulu makan segala betul ni sekarang baju yang darahnya kena gigit-gigit dimakan oleh segala itu orang tidak ada modal tentu tuan-tuan dimulikanlah sekian Jadi dia nak kamu dan juga pemimpin-mimpin lain semua habis dikeluarkan Dan dia yang berkuasa nanti Atas dasar itu Maka Kumpulkan segala daya kalian Sehingga tidak ada lagi persisian antara kalian Kemudian datanglah mereka dalam ka'an waris Dalam ayat Allah guna dengan ini Fa'ajmi'un ka'idakum thumma'tu safha Fa'ajmi'un daripada ulama' lorah Seperti dia imam al-barui Lain daripada makna Fa'ajma'un Kalau ajma' Kalau Fajma'u fajma maknanya dia berkataan jama'ah Tapi kalau faajmi'u dia berkataan ajma'ah Ia merujuk kepada mereka pun berazam Berazamlah kamu sekalian untuk mengumpulkan segala tipu daya Dan datanglah berbaris dalam keadaan beramai-ramai Satu demi satu Sungguhnya beruntunglah orang yang menang pada hari ini Kerana mereka telah dapat janji pada firman Kalau menang tentulah dapat kedudukan yang tinggi Pangkat, jawatan Kemuliaan, anugerah dan sebagainya. Tak ada berita awal, awal. Kamu mesti kalahkan. Kalau kamu kalahkan, kamu dapat ini, ini dan ini. Tapi tentuannya berhenti dan dikasih kasihan. Kemudian mereka memakai berkata kepada Nabi Musa. Kalu ya Musa, ima an tulqia, wa ima an nakuun awalaman alqa. Mereka pun mulai membukti rai dialog itu dengan mengatakan, Nabi Musa sekarang siapa nak lontar dulu? Kamu ke atau menggami? Nabi Musa menjawab, kamu lah yang lontar dahulu. Kerana kamu ramai, aku seorang saja kamu yang patut mulakan. Dan kita lihat apa yang akan berlaku kelak. Nabi Musa telah bercakap dengan penuh keyakinan. Lontar ni mulakan masalah. Ini adalah daripada doa yang telah kita belajar di pada kuliahan terdahulu. Rabbi syrahli sadri ayasirli amri wahlun uqdatan milisani yafqahu qawli. Ini doa Nabi Musa agar ada kekuatan. Amargado ani tuan-tuan mengenai anak kita yang gugup sebagai contohnya ajarlah mereka untuk membaca Rabbishrahli sadri wa yassri amri wa halul qulta min biasa dibacakan oleh para ustaz dalam kuliah sama mereka menyampaikannya Kamu lontar dahulu mereka pun mula melontar Tuan-tuan ini kekuatan Quran tuan-tuan kalau kita belajar ni panggil sebagai tafsir fanni ini Said Qutub ini dia satu daripada bab ijaz yang penting اذا حبالهم وعصيهم يخير اليهم سحرهم انها تشع. ketika mula melontarkan maka yukhayyal yukhayyal tahayul tahayul makna yang wujud kepada nampak di depan ini bergerak-gerak aneka bentuk ular panjang pendek kala besar kecil seolah-olah bergerak-gerak. Ambat tuan-tuan kalau kita belajar bahasa Arab ya Allah kita akan lihat khayatan yang cukup mendalam. Tentuan ini yang dirahmati dan dikasihi sekalian. Kau menuntar Dan apa jadi pendapat Musa Nanti kita akan lihat pada kuliah akan datang Timbur rasa takut tuan-tuan Adakah takut ni tidak wajah bagi suatu Nabi InsyaAllah kita akan lihat pada kuliah akan datang Allahuakbar Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam Wa alamin Wa barakallahu fikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh